الحمد لله الذي جعلنا خير امهات اخرجت بالناس وجعل الكتاب هدى ونورا ورحما وتبرات يعلم ولا يعلم عليه لن فيما حياتنا الا به الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واحمد واثنى محمدًا عبدوه ورسولا اصلى الله تعالى ليكن رحمه للعالمين فصيرًا ونبيًا وداعيا الى الله ذا ابن وصراطا مويرا نشهد بانه قد بلغ الرساله وصار خلفا بضابا واتى الحق وثبت مدائله واحيا الفقراء وَتَمَّتْ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ صَلَوَاتُ رَبِّي وَتَحِيَّاتُهُ عَلَى عَبْدِهِ الْمَصْدُقِ وَأَصْحَابِ الْانْفِرَاقِ الَّذِينَ تَبِعُوا مَآرِبَهُمْ فَدَانَتْ نُفُوسُهُمْ وَضَاعَتْ لَذِيذَةُ الْأَمَلِ أَمَّاتَتْ أَوَّلَ الْبُشْرَى وَوَعْدِي بِتَرْوِيَاضِ نَارِ الْجَحِيمِ وَوَعْدِي أَنْ يُجْزَى الْعَامِلُ تَصْفِرَ رَبُّنا بِالْخَيْرِ لِذِي إن نري بوث في مباظ اللهم اجعلنا من الفاهمين هذا وصى الله تعالى و تعالى تقوم فيها احما في سيتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم اطلب بكم شكر الله Wapo hizi za tabani pokita tabani lakini hawa hawapo hapa na pabilio yaweza kupika katika sikamba hili kwa heshima kwa mkuu wote leo tutazungia majukumu ya Uislamu majukumu ya Uislamu upla. Uislamu majukumu ya Uislamu kwa majukumu makubwa Leo uislamu ambenye madhumuni ya ululafu. Kwa kujua kutojua na imetelekea pata kuwepo uislamu huto bela madhumuni yetelekea kugemba tukrani uleo na neeso migeni ambayo inafanya beti madhumuni ya kuelelea uligalizi ambao wa uislamu. Allah tabarak wa taala alipokuwa basi kuna Mtumele Muhammad watu wa watu ni alipokuwa na kuna atumuma sare ni bagili ya daliluni daliluni tifike ni fungeni akapulika malaika jibril ya nadi akawa kufa na ayiba mtakatifu kufa alifu e waliisikika simama na uangie jukumu la kwanza na tahkimu muhamad sallallahu alayhi wasallam يقوم لو اسلام طول uone jamii ilikweli saba katika mambo ya maafia uone jamii ilikweli saba katika tikina shibdi kuonea jamii mbaya yenyeyesha mambo ya dhulma kwa dhulma kuonea jamii yoyote imkata mizemo mwanamke na nguruwa akiwa hai ndio chukumo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabereahi na kuzukukufa ayfa albi ewe ulimunika kimama na nguruu kutuba kusimama ataanza kuonea udumu kaza la akaanza kukosoa ibada za zaku kufuriki za kuabudu atana ndunia kana ata ta mukorechi anasomea aya inafuwa mata'abtu tuna bidu la taf jahanna nili mnabudu mna Allah ndio kujibu na Allah ni kujibu kwa moto Allah anamwambia mtume atomea yaiyo mukorechi wanawapo msala mtume anapoko katika radhi wa ibada mtume wa ibada kwa wa kwa allah msalam Mtume wewe na ukoo katika da kuangaliwa katika taariki katika dunia na kabuku insha Allah za baraka wa taala lakini nimekuambia kujiapa siku kadhalika miaka ya mwaka wa mkas ameingia katika Olympic game mzigo mtakala katika masuala mazima ya ujumi maureishio walikuwa aki sacha dia 23 mwasu mshuri kuasiria na kimdani mfano kimoja kwa wakati apokuuza wanachinja wataenda kwenye nguo watakaongeza Allah Taala Subhanahu wa Ta'ala amtamburia bibilo awaoneshe ubaya wa kufunza bibilo alipoambia wangu ni mtafsiri alli ni mtakabala na watu wa tawuho boli wao ni kufunza bibilo mtu anapooa karatifu za kichuri za kupatia maji kwa ajili ya ndoa na ndio tatilonyaji lakini bibilo tu Uthumbi akaeleza mukutoswa tena mukumadhumu mtumizi mtangamizi wa kufaliba katika jamii ya Kikurishi Allah tبارك وتعالى namtufia aya akasomea surah kufutoa mukumadhumu wa kikureishi mtangamizaji mbumu ambao alikuwa ana kaida ndiyoge na kuwatakilisha mabwanyenye wa Kikurishi Uthum bi sallam alahobea eh ma'aaitu min rida yakhwa fi anwani nas wala yadhaba min adwaa Pherma mtindo ayo yepo katika mali ya watu akishishtowe kwa Allah Saba la kwa Mtume na kusoa anaonya ukumo mbovu wa miswali ba katika masala ya Mtume sallam alielezea na jukumu hili eh djumu na kunyanya wa Uislamu katika dami mbovu iliyoenda bila yacho kugusa imeoza Mtume hapa ndira lakini yeye tume kuishi hapo atatema majukumu ya kulingana na Uislamu na kufuta masara ya riwa na jimaa. Mfumu wa siku siku watu wa Kirishia ambao walikuwa wakitamiza watu wa kike. Wa Allah Ta'ala kwa tazaja ndani ya Qur'ani namna gani ni domo ya jamii ilikuwa imemfadhilisha zaidi kwa watu wa kike. Uthumma sallallahu alayhi wa sallam anatomea mafariji Anaambia waisaabishira addu min ulta wallawduru satta wa wafatirin. Mtu anapata injara kwa sababu ndio yamefungua moto yake wallawduru satta wa wafatirin. Usiku utakaoona kitu kinakua na funga kwa adhabu kwanisha kwa mtufaki. Ikafia tu apa kama wanaua watu wake wakiwa hai. Wanaziwa watu wake wakiwa hai. Mtume atawaonyesha makosa ya watu wao kaganda mzaji wa kudhururu nafsi mtume sallam akasomea ayatul mawhuda tusbilati bi'ajzi nafsi hukilan pia kiya ma kaungiza amuliwa kadambi gani usifike hilo ndo jukumu la uislamu 10 jukumu malorewa kimebe kifani majukumu haya tumeacha afyafali ndo maana leo jamii na umuetuje kwa katika cha jamaa na dhiza cha ushirikina na kuacha sheria za kiflafu kwa sababu na deni ya Uislamu. Huduma mtumwa tunapopata tunampelekea debe ma mifumo yake ambayo alikuwa kia mifumo ya Uislamu tu yabebe kama alivyomwambia Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Makuraishi waliona Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejihi eh kufanya ujangizi na watu wamejia katika Uislamu makuni kwa makuni. Wanastaka Mtume Muhammad wa sallallahu wafalima waliyalo eh ya kuabudu ibada zao mwaka moja wa msiku wa mwaka na wakamine makoreti wa wasuwa hizo tu akampata amiyafi abutwali kumtaka kijana wake yae kumtaka miongoni ya yani, kitendo cha kutuni kwa nasiri kwa kuabudu masalamu kwa kiasi kutuwa sallam alayhi wasallam aya na Allah atakwambia wa anfiha asira al-arabina na uwaone jamaa zako karibu mtu akapanda katika kibla safa atawaita makolishi wa ukoo zao ya banadi ya banadiil wataja akawa alijalia katika tawini apola ni anawambia ai hadha jamaa zana kanta ala muhammad yani mtisaba majambo hiyo umeanzamia ya muhamadi Allah subhanahu wa ta'ala kafradi aka sudia sura za maktaba tabasiya ya abi lahi wa dabba mtume akaendelea kuindia na kugoma majumuwa waalla allah ya kuonya watu na kuwaaisha katika uislamu mwansimi ya haki ni dini sahihi ambayo inabafa kutumikia maisha ya wanadamu na kulita amani na wadilifu kwa sababu allah ta'ala kafala la katano sal na ruslana katano na ruslana bin jinnat wajahani na maholinda au nisa ya kufunza Kwa kwa disiplini kwa sababu na uongozi sababu na nidamu ya kufunza nasifu ili waafumu wako kwa kweli. Kwa hiyo fundano hii ni dini ya msingi itakwenda simama hizi ngono zote na utandazaji ambao mama natokea leo nitasaidia kwa katika chama za jali ya taondoka kwa islamu kumbe kama vikumu ya islamu na kulingania watu katika islamu ambao wao ni hafi makuraishi wanamlai zume aache kulingania tawalihi aaje kukosoa kwa tamaa 10 na kwa jamii wanamwambia amiyae hakitaka mzalme satafa pia na ramia pia na ndio hiyo apo hakitaka usultani kwa sababu nguvu za al-taba kama nataka watu wazuri mtatapia Amarathi kwa wanawake kwa sababu wazuri sana. Mtume Mtume tunatakiwa na tukae Je, haya kazi? Mtume anamwambia, ya amru. Wallahi, shamsa fi على ان اكل هذا الامر حتى ينهره الله او احد في ما تركه انه والله يا عم ما باكل الله يدعوكم لو وافرت في يميني كما ما قلت واتشكو اجواء وجهكم على اليمين والكمره في ثاني نحو الميزه وجهكم على مشط على ان اكل هذا الامر باليمينك باليمين يا مشكليه kuzubalazema hata yubiruhu Allah sitoacha sitoacha japo hili hata yubiruhu Allah au aha kafihi sitoacha japo hili ima anapate moja kati ya mambo faulu imani pe au Allah ushindi yani jikumu langu ni niye au nipe ndio kwa cha kwangu hapo mtu anajibu amiyaki amiyaki anarudi anaambiwa anarudi anaambia Muhammad sallallahu alayhi wasallam amini ya amini ya ammi la huwa mushakkatan yarin wal samaru ala an atruk hadha al amra ma qalatu hattahu hiya wa qalu ahna kaduna bas ma quresh wa aondaka kauba ufu bas hazuhi na kuruchishi kuweza kumleza katika dini Yesu tuate ili ate majibu yake alopewa na morawi Allah subhanahu wa ta'ala katakamtelia aya kubwa Atimwambia na kumtia kwamba usiate madumu yako alimwambia watu na ushuhuda hilo kwa binadamu wana thamani na watafurahi la sana kwao sasa hapa mapote kwa wa ushfa sasa leo hivi eh asipola lini ukadaa mashukume wao wlang tukabeba mambo mengine kibashmini udu ansem anajiona Allah watu na la hilo kwa binadamu na natamani laungana ungekuwa laini sana kwao ukwacha mazigumu hayo ni kubwa eh uweze kuwapata no wao na kuwapa pata makuta kwa dongo atupa mpuna sana sallam akaendelea na mazigumu yake eh ya kulindania Uislamu akaendelea na mazigumu yake ya kuaita watu katika Tawhidii mpaka Allah alipompa Tawhidii akaweza kupata ushindi mkuu na Uislamu katika njiwa hasa nao wakati wa masahaba alikuwa mslim wa biashara alipaka alingini kwa kwanza na muhammed mtume na mbatiao anamwambia watu waingia katika na wengine wa romana zilizile aua walakini mrrahman bin awfi waliyetaulila mtahaba mkubwa kupitia eh ndomo atakazifikiri baada ya kumlimwa akajua gizmo hili sola kwa kutekevu na mimi ninganiwe wapo nje katika dini hii ya haki ya Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ni mazinguno na masomo ni Uislamu. Leo mapitiko makubwa sasa hasa na tara wala hata time ya kufanya dawa. Ukitazama vijana wengi wapo kwa sababu mambo ya betting, mambo ya ajabu ajabu, hawana time ya na Uislamu. Hawana time wa, wa kubeba maningu ya Uislamu. Ammonika njia kubwa alikaja kutuuliza pia diama, vipi tunumsikia muda wetu katika tatakwanishia wa watu katika mdalal. Saba alikuwa mdogo sana kwa miaka 12 naye alijenda mdalal. Dijana wadogo vina eh Arqam bin, bin Abi arkam akatoa nyumba yake ile ndio naksa sayyiduna sallallahu alayhi wasallam. Madhara ya nyumba ya Arqam bin Abi Arqam ileo watu akaja kuleta nuru naongea juu ka Uislamu baada ya Uislamu umetukia pia hapo sasa tunaanza inna huwa alrasulur rahim awal al wa awal bab ahmaduhu من ما دعى يعمل يترفيه الحمد لله حمد الذاكارين الشاكرين حمد يليق بجلاله وعظيم سلطانه صلوات ربي يترفعم عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وعلى اهلك الطيبين الطاهرين وصحابتك الابر اليمين وجزاهم الله بالثواب في هذا اليوم الاثنين اولا اذكر نفسي واياكم بتقوى الله تبارك وتعالى wataambi yajua atibaatul akali ndugu islam na naudia kwa mara ya pili kama inavyopangwa kundi langu leo kwa kwa Allah tabarak kwa taala kwa kuwa katika kumcha Allah kwenye kosi na sana kwenye kufusu hotuba yetu tunazungumzia majukumu ya muislam kama tuliviona katika kutuba ya kwanza eh islam ni majukumu na majukumu ni islam haya majukumu haya kupekizi na tumeona katika hotuba ya kwanza kwamba Mtume Muhammad SAW jiumalombewa na Allah nikuonya. Anaambiwa wewe ulikunika simama uone. Mtume akaanza kuonya, ameonya sisi ya kuwajibika sanifu. Akaonya mtume wa kizuni wa mkandamizaji na unyanyaji. Akaonya mfumo ya riba. Akaonya mizao ya pidhamii ya kumkataa mwanamke na mambo mengi ambayo hayatoshi kusema katika kwanza. Na ukitazama kwa makini utaona kwamba haya matendo ambayo mtume ni mateso ya kiasa. Ukizungumzia uchuno na mateso ya Ukizungumzia kivamu na kiasa ni mateso Kwa hiyo maana yake kwamba Uislamu na kiasa huwezi kutenganisha. Ni kitu kimoja. Uislamu na kiasa ni kitu kimoja. Ambapo tena mabodai dalika mtake faiko dali katika mlango wa mtawala baa hisabu imara Aliya benumulia sahaba Abdul Rahman bin safad ad-Dawli abu kumita abu Leila Alatimuliya sahaba Abu Leila Abdul Rahman bin safad ad-Dawli Kanat banu Israil tafzuru al-Anbiya qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Kanat banu Israil tafzuru al-Anbiya Abu Leila qala untum alesema ama walikuwa al-Israili wanatajwa kisiasa na mtume wao tatusuhumul anbiya walatawaliwa siasa na mtume wao akifa mtume mmoja anakuja mwingine mtume akasema akuna tena mtume baada tena atakua wengi sasa hivi tutusuhumul anbiya waandua walaki arabu katakabudu mbali na wanasema neno nimefuru raia kati ya ketaa amna tuhun wala neno siasa katika lugha ya arabu maana yake mtu akisema nimefanya siasa maana yake nufuru raia katika siasa tani aba tuhun wala haitu maana yake nimewamlisha raia na nimewaoonya ndio maana siasa kuaghrisha jambo la heri na kuwaonya katika mambo maovu ndio maana ya siasa islamu ndio kama hii ni taarifa pia ta ni siasa ya mtukufu bwana hii siasa hii ni lakini siasa ya uislamu ni siasa ya kuamrisha mambo mema na kuonya watu katika mambo mabaya maana siasa sunnira liya siasa kama duhun wa nahayuhum kwa mtafaya umu mali hayo kuamrisha mema na kutazama mabaya wanasema nazi wao lugha ya arabu kwa maana wamefanya siasa <laughs> siapa ni ya kiongozi na mwisitu na nyingine zimekuja kuzunguka siasa kama majumuu ya Uislamu ni wa Uislamu na kumpeleka eh katika maeneo mengine watu wale ndio ya Uislamu kwa sababu watu wa Uislamu na mkumu wake kwa jamii na mambo mengine yanakoja katika Uislamu chukumo la pili la Uislamu tunalipata kufikia Mtume Muhammad SAW alizokuwa katika pia Madina baada kwa mtume ya Amama ameenda hadi Madina majibu ya Uislamu yakawa yanaendelea sio kwamba yameisha Majukumu yenyewe ya kwanza ni kutuwatikisha ahkamu shari'ia ni kutuharikisha hukumu za sheria lakini pia kubeba utuja wa Uislamu na kutambaza katika maeneo tofauti tofauti watu walio Asia Balua wakalbe, na kama sababu wakapata neno wakawa na watu katika Uislamu na kufungua miji mbalimbali ni wale kuoga uzlamu. Ndio mtume akasema la adhan ujai nujima baha ni Allah keni hata yoei rabbahu au tamfaadi hadhi insan. Mtume nasema la adhan ujai nujima baha ni Allah ilai. Siko wapi akwenda video katika kujana kungenya mslamu. Hata yoei Allah matama umishomlang au tamfaadi hadhi insan au mimi nikafiche mishipa hawa mtume atakamatwa na gumo ya Uislamu kulingania watu wa Kiislamu waoni neno ya Uislamu na kweli mtaka wa Uislamu umetoka kwetu kwa sababu ya kutukasi mbali tofali wala mabada Uislamu umetoka kwetu kutokana na uadilifu wa haki ajabu sana uadilifu ambao amejawahi kuletwa katika umuungu mtume alipokufa wakaaja makalifa waongozo wakaendeleza pale kwa mtume wakaendeleza madikũ ya Uislamu wa, ya kubeba dawa kupeleka mbele na kutumamia hukumu za sheria kama alivyofanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanarudia wanazuoni wa sira eh sisi mtume alikufa baada ya tufia Rabbulullahi sallallahu alaihi wasallam wa suhri baraka baada ya watafa ramat kaba la arabi baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufanya albaka iliyo haditha wakakufuru walikufuru viongozi wa Arabi na wengine wakaguma kutu sasa Sahaba so, Abu Bakar al-Siddiq aliyokuongoza katika hukumu hiyo ya jibu kwao. Watu wamelisahidi waingia katika dini na ngapi baada ya Fatuma. Na watu wamegoma kutoa zaka Sahaba so, Abubakar anamzoaliana na, na Umar al-Farooq bin al-Qaswar. Kufanyaje? Umar al-Yaazma kwamba banda ina kuheshadaamu waliogoma kutoa zaka na mstadhi. Umar al-Katmanushia hoja. Abubakar anawambia kwa nini watapigana na watu ambao wameshamka shahada aa wapo kesa mkashahada namkipenye sema umirsu al-waqila linna hatta yaqulu la ilaha ila allah nimeamrishwa kupigana na watu baka waseme la ilaha illa allah huko bado lamkoneshea na hoja lakini sasa wameshamka shahada hata hata kama wanaguma kutoa zakara lakini bado waislamu baka yanawadia wallahi lakad kila anamafara faraya salat na zakat minaapa kwa Allah ni na yao yote ambaye atakayefundisha baina ya sala na zaka sala ni ibada kinalo muhammed saw na zaka ni ibada kinalo muhammed saw kwa ni ibada kufa muhammed wa ila sala lakini na zakat abaka na amekatjana nao wote walikuwa wanatofundisha baina ya sala na zaka farina zakaka kwa mali wahakisha mtu atoka zakati kuipa mali yake alibaka ni atakufa wiki akaenda kuheshia adabu watu wakatoa zaka anajua kwamba hii ni jukumu la islamu la fortiia sheria za islamu za kazi wote wanaochezea sheria lazima watuwe adabu wa wakufanywa hadhi au kama kufanywa tarjili haya ndio majukumu ya muslimu ambao leo ili hatuna uwezo wa kutuma shahidi wala ta'dib kwa sababu hata si hata wewe viongozi sasa ni jukumu letu wasifika tunatoka na jukumu kuangalia waslamu kwa njia ya sahih kama alifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kutumia bujo ili Uislamu urudi katika maisha yake halali mtawali tunasoma katika kitabu cha Sunni na kitabu kuna kitabu kitabu kitabu kitabu eh aka sasa unauliza hivi ah, zinafanya kazi wapi? Hamna demografo wa kufanya kazi. Tunasoma kama tunadhadia. Vipi sheria zetu ambazo yanakuja kwa mwanadamu apaka bidii? Au amebadilisha sheria kwa mwanaadamu apaka bidii? Na sheria zetu zimebadilika. Na sheria hizo zimekuwa katika mwanadamu yule yule. vipi sheria zetu azifanye kazi, lazima tulingalie kwa, malinieni watu, uone jinsi wazangu wambalizao ili kupata kutawaliwa nje sheria vitu za Kiislamu. Na sheria ya Kislimama na kutawaliwa wa watu wa Uislamu na sehemu mbata wengine wakawa waka, waka na hamia katika maeneo ya rada na Uislamu. wanaamia kutafuta nuru nuru ya Allah tabarak wa taala. Wako tayari wasiwiji lakini wakae chini ya sheria za Kiislamu. Mm -hmm. Khalifa Muhammad bin Abdullah Jizi siku moja alinda kitabu apaka narudi nista muda kutawajibia wale raisia atakidhi dini wakati tunatuwasilishia hali yaona ni 330 anarudia sifa kwa DJ yenu kwa sababu ni gorofa si ya wa majengo kwa sababu ndio ajikoshwa wale raia anadhi hapana tunatoa DJ angalia uazibu wanatangaza raia analazimika kutuwasilishia kiongozi ana tunatuwasilishia kwa watu ambao wanotimamia usalama wao wa zao na wenyewe itakuwa kubwa uadilifu wa sana sheria za islamu zitakapalia sababu majukumu majivumu zikarudi kutapatikana uadilifu mpaka wale ambao wengi na uislamu wataona walikelewa wataona wamkilewa sana kwa kuwa mslam ni wa adili au dhurubu mtu kwa nomo mama taala awe mtu haki kwa haki anayopata nabati wa nabili tuzukuibuka على wa malaikatahu salluna ala alnabi ya ayyuhalladhina amanu امين للمؤمنين عثمان بن عفان امين للمؤمنين علي بن ابي طالب اللهم عليك الاسلام واتبنين ولا شرك ولا مشركين ولا سجن ولا مفنين اللهم اغفر لحجينا ومجتمعنا الذين ثبتوا باليمان صلى الله وعلى محمد وعلى اله واصحابه Allah'ın ne'lermiş